Студія «Калідор» презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ другий Дощ понуро й монотонно барабанив по стінах напівзруйнованої вежі Єдина кімната для гостей ніколи не була добре освітлена, і хоча зараз ледь за полудень, Джині довелося викликати тьмяну блакитну кулю від вогню, аби освітити стіл, на якому вона розклала вміст своєї лікарської сумки. Весь інший простір тісної спальні був прихований тінями. У ліжку неспокійно спав Гарет. Повітря в кімнаті було наповнене ароматом висушених подрібнених трав. Блідий відьомський вогонь відкидав хмарні тіні навколо схожих на мумії коренів та стручків, які лежали у накреслених дженні колах. Повільно. Руна за руною творила вона над ними стілювальні закляття. Кожне із власним обмеженням, аби уникнути надто швидкого одужання, що було б значно шкідливіше, аніж сама недуга. Її пальці терпляче вимальовували знаки. Розум закликав сили цього світу, кожному знаку свою. Відомо, що великі маги можуть бачити силу накреслених ними рун. Кажуть, вона схожа до холодного світіння над цілювальними порошками. Кажуть, що відомі маги можуть навіть відчувати ту силу як світло, яке йде із кінчиків її пальців. Після багатьох років усамітнення та медитацій Дженні усвідомила, що для неї магія – це швидше тиша і глибина, аніж блиск та рух більш властиві великим магам. І вона змирилася. Розуміла. Головне не відчути образи, яка могла позбавити її і того, що вона мала. Зрештою, Джені знала, в міру своїх можливостей, вона чаклує добре. «Ключ до магії – сама магія», – казав їй Каердін. «Аби стати магом, ти маєш бути ним. Немає часу ні на що інше, якщо ти хочеш досягти повноти своєї сили і влади». Джені залишилася у кам'яному будинку на мерзлому водоспаді після смерті Каердіна, вивчаючи його книги, визначаючи розташування світил і вдаючись до роздумів у напіврозваленому колі стародавнього каміння, що стоїть на вершині пагорба. З роками сила її зросла, хоча й не настільки, як їй колись мріялося. Дженні тоді була задоволена таким життям, а потім, потім з'явився Джон. Тиша, яка стояла у кімнаті, була застиглою. Наче вогнище, тіні кроку, струменіння дощу по шибках і свіжість висушених трав були запаяні у бурштин тисячі років тому. Дженні змішала свої замовлені порошки у чаші і підняла очі. Гарець з ліжка з острахом дивився на неї із темряви. Вона підвелася, але варто їй було рушити до нього, як юнак відсахнувся з огидою на блідому витягнутому обличчі. Ти ти його жінка? Дженні зупинилась, почувши ненависть у його слабкому голосі. «Так», – сказала вона, – «але це не твоя справа». Він відвернув обличчя, роздратоване та зім'яте сном. «Ти, ти зовсім як вона», – пробурмотів він, – «зовсім як з'єрн». Вона зробила крок ближче, невпевнена, що розчула правильно. «Хто?» – перепитала. «Ти заманила його своїми закляттями. Ти примусила його жити у багні!» Гарячкове шепотіння Гарета зірвалося на ридання. Дженні підійшла до ліжка і, не звертаючи на спроби Гарета відштовхнути її руки, торкнулася до його обличчя. Незабаром він припинив опір, знову поринаючи у сон. Його тіло не було ані надто гарячим, ані надміру охолодженим. Пульс був наповнений і рівний. Але він все ще метався і бурмотів. Ніколи, ніколи не стану. Ти закляла його, ти, ти змусила чаклунством. Його повіки зімкнулися. Дженні зітхнула і випросталась, дивлячись, у палаюче неспокійне обличчя. Якби це я наклала на нього закляття. Пробурмотіла вона. Якби, то я б давно уже звільнила б нас обох, якби мала мужність. Вона витерла руки об спідницю і спустилася вузькими темними баштовими сходами. Джона вона знайшла у робочому кабінеті. Доволі просторому, інакше б кімнату підірвало зсередини жахливою кількістю книг. Здебільшого, це були стародавні томи, залишені у холді після відступу королівської армії, або ж книги, підібрані у підвалах згорілих гарнізонних містечок. «Поїдені щурами?» Чорні відцвілі, заплямовані масними плямами, вони розпирали полиці, які повністю приховували дві стіни. Вони були розсипані на довгому дубовому столі, скидані купами у кутках. Аркуші з виписками, зробленими Джоном у зимові вечори, стирчали серед старих сторінок. Серед книг у безладі були втиснуті і інші предмети. Письмове приладдя, шильця для проколювання паперу, гусячі пера, ножі, чорнильниці, шматки пемзи і ще більш дивні предмети. Металеві трубки, кліщі. Запалювальні скельця, маятники, магніти, яєчна шкаралупа, уламки каменю, засушені квіти та напіврозібраний годинник. Мотузяна споруда, схожа на павутину, звисала із гори, а на кожному підвіконні виднівся цілий батальйон опливлих свічок. Це була не кімната, а колекція сороки. Колекція уривків знання, лігво бляхаря, людини, для якої світ – це величезний склад іграшок, переповнений інтригуючими питаннями. Над вогнем каміна немов велетенська булава висів хвостовий набалдашник дракона Віра. П'ятнадцять дюймів завдовжки і дев'ять упоперек. На ньому виднілися обламані шипи. Сам же господар кімнати Джона Версін стояв перед вікном і споглядав свою мізерну землю, змішану із перекинутим небом дощем. Одну руку він тримав притиснутою до боку. Вона знала. Дощ завжди болісно пульсував у ребрах, що тріснули від удару булави на хвості дракона. Хоча м'яка оленяча шкіра її черевиків не створювала ані найменшого шуму, він озирнувся, що йно Дженні з'явилася у дверях. Його очі посміхнулися привітно, але вона лише притулилася плечем до двірка і запитала. «Ну?» Він звів очі до стелі, за якою поверхом вище лежав Гаррет. «Як там наш юний герой та його дракон?» Дженні мовчала. Посмішка майнула і зникла в куточках його рота, наче швидке сонячне світло хмарного дня. «Я вбив одного дракона Джен. І це просто диво, що він мене не прикінчив. Навіть якщо мені пообіцяють скласти вдвічі більше балад про мої подвиги, із мене вистачить. Полегшення і спогад про балади Гаррета змусили Джені розсміятися, і вона увійшла до кімнати. Білясте світло із вікна промальовувало кожну зморшку на шкіряних рукавах Джона. Він зробив крок їй назустріч, нахилився і поцілував у губи. Навряд чи наш герой дістався сюди своїм ходом. Як вважаєш? Дженні похитала головою. Він каже, що винайняв корабель до Елцбауча, а звідти уже їхав верхи. Ну що ж? З біса пощастило, хлопчині, зауважив Джон. І поцілував її знову. Руки його були теплі. «Пощастило», – повторив він. «Поросята неспокійні цілий день, тягають клапки соломи. А я ще вчора повернув назад із варти, коли помітив, що ворони оминають пагорби віна. Зарано, звісно, але як на мене йдуть перші зимові шторми» а камені Елсбавча – відомі пожирачі кораблів. До речі, знаєш, Дотіс у третьому томі своїх історій пише, хоча ні, це, здається, і уривку п'ятого тома, який ми знайшли у Ембері. Чи це написано у Кліві? Він задумався і почухав свого довгого носа. Словом, за старих королів збудували мол – «Чи хвилеріст через гавань? Його називали одним із чудес світу, так каже Дотіс, чи Кліві. Але я ніде не зміг знайти про те, як саме його збудували. Треба буде якось взяти човна і подивитися, що там під водою у гирлі гавані». Дженні перелякано здригнулася, знаючи, що Джон цілком здатен на таке навіженство. Вона не забула ані кам'яного будинку, який він підняв у повітря, прочитавши в одному із томів, що гноми використовували вибуховий порошок для пробування тунелів, не забула і його експериментів із водяними трубами. На темних сходах від дверей раптом почулася метушня і здавлені голоси. «Вона теж тут! Пусти!» Почувся звук короткої сутички, і за мить у вирі пледів та оленячих шкур до кімнати увірвався хлопчик років чотирьох, якого переслідував худорлявий темноволосий хлопчина восьми років. Дженні посміхнулася і простягнула їм руки назустріч. Вони атакували її із обох боків. Маленькі брудні пальці чіплялися за волосся, спідницю, за рукави її сорочки, і вона знову відчула дивний та незрозумілий захват від їх присутності. «Як поводилися маленькі варвари?» – оцікавилася вона найхолоднішим тоном. Втім, він нікого не обдурив. «Добре, ми поводилися добре, мамо!» сказав старший, чіпляючись за її вицвілу блакитну спідницю. Я добре, а Адрік ні. Сам не кращий, огризнувся той який молодший. Джон взяв його на руки. Аби ти знала, та то відлупцював Яна. І як? Вона посміхнулася старшому. Очі у нього були із важкими повіками, як у Джона, але блакитні, як у неї. «Звісно ж, не просто так. Заслужив?» «Ага, заслужив!» – радісно підтвердив Адрік. «Великим батогом! Сто ударів!» «Справді?» – вона уважно подивилася на Джона. «Усі сто ударів одразу чи з перепочинками?» «Усі одразу!» – скрушно відповів їй Джон. «Але вибачення, маленький варвар так і не попросив». «Молодець!» – вона скуйовдала жорстке чорне волосся сина. Той зігнувся і загиготів. Хлопчики давно вже сприймали як належне, що їх батьки живуть окремо один від одного. «Лорд Алінхолда і відьма мерзлого водоспаду і не повинні були бути схожими на інших дорослих». Як вовченята, що терплять опіку псаря, вони дотримувалися належної поваги до тітки Джейн, яка дбала про них і щиро вірила, що оберігає від напастей, доки Джон оберігає кордони, а Дженні займається своєю магією на мерзлому водоспаді. Однак господарем своїм вони визнавали тільки батька, а любили. Тільки матір. Перебиваючи одне одного, хлопчики почали розповідати їй про лисицю, яку спіймали у пастку, та раптом звук на темних сходах змусив їх озирнутися. У дверях стояв Гарет, блідий, змучений, але знову вбраний у свій дорожній костюм. Рука в його змінної сорочки видувався незграбним потовщенням у тому місці, де рука була перебинтована. Він відкопав у своєму багажі запасну пару окулярів, і очі його за товстими лінзами були сповнені здивуванням. Кумадно, але те, що відьма виявилася не просто коханкою Аверсіна, а іще й матір'ю його дітей – Здається, ані трохи не принизило Джона у очах Гарета, але натомість зробило Джені відповідальною за усі розчарування, з якими юнак зіштовхнувся у Вінтерленді. Хлопчики чудово відчули його ворожість. Нижня щелепа Адріка забіякувато випнулася вперед. Маленька копія масивної щелепи Джона. Ян? Більш чуйний, поспіхом штовхнув брата ліктем, і обидва хлопчаки вийшли мовчки. Джон провів їх поглядом, а потім задумливо подивився на Гарета. Нарешті промовив. Я дивлюся, ти віджив. Гарет відповів не надто твердо. Так. Дякую вам. Він повернувся до Джені та вклонився із холодною, бездоганною вічливістю аристократа. «Дякую вам за надану мені допомогу». Він ступив у кімнату, зупинився і роззирнувся у здивуванні. «Ха, шукає щось із балад», – подумала із усмішкою Джені. «Але ні, описати Джона...» «Жодна балада не зможе». «Згоден, згоден. Тут доволі тісно», – сказав Джон, який теж спостерігав за Гаретом. «Мій татусь звик тримати книги у коморі, тому щурі переглянули більшість із них іще до того, як я навчився читати. Але тут, гадаю, вони будуть ціліші». «А, ну, я вважаю, так». Погодився Гарет, перебуваючи у ошелешеному стані. «О, він був впертий сільський негідник, мій татусь!» Охоче продовжував Джон, підходячи до вогнища і простягаючи долоні до вогню. «Якби не старий Кардін, який раз по раз тинявся у холді, коли я був підлітком, я б ніколи не здужав абетку!» «Ні, не поважав мій татусь книг!» Половину сторінок лукеріадівського дарителя вогню я знайшов забитими у щелини комори, де мій дід зберігав зимовий одяг. Я готовий був піти кидати каменями у його могилу, настільки я був сердитий. Ну ось сам подумай, там уже нічого не можна було прочитати. Бог знає, що вони зробили і рештою сторінок. Гадаю, розпалювали ними піч на кухні. Тож ми змогли зберегти небагато. Томи три-чотири історій Дотіса, майже усі аналекти Поліборуса і його ж таки юриспруденцію. Зберегли лапідарні тлумачення, землероба Кліві, майже неушкодженого, хоча і там дещо зіпсовано. Взагалі-то я не думаю, що сам Кліві був хліборобом, або принаймні коли-небудь розмовляв із хліборобами». От він, наприклад, стверджує, що передбачити штурм можна, вимірюючи тінь від хмар, хоча будь-яка сільська господиня те саме зробить, просто спостерігаючи за бджолами. Ну а коли уже він починає писати про шлюбні звичаї свиней, це, це просто неймовірно. «Попереджаю тебе, Гаррете», – сказала Дженні із усмішкою. Джон – це ходяча енциклопедія бабусених побрехеньок та уривків із класиків, до яких він зміг дістатися. Отож, обережніший із ним. І, до речі, май на увазі, готувати він не вміє. А ось і вмію, – огризнувся Джон і теж посміхнувся. Гаррет тим часом вражено роздивлявся захарашене приміщення. Поки що він не промовив жодного слова, але його вузьке обличчя відображало внутрішню боротьбу. Відчайдушну спробу поєднати традиційний перелік баладних досконалостей драконячої згуби і цього інженера-аматора у окулярах, збирача поросячої мудрості. «Ну що ж, тоді...» Дружньо продовжував Джон, розкажи на нам про свого дракона, Гарете із роду Маглошелданів. А разом із тим розкажи, чому це король прислав до мене такого хлопчака, як ти. Гадаю, у лицарів у нього вистачає. А е, що? Гарет сторопів. У гінців із його балат ніхто і ніколи не розпитував вірчих грамот. «А ну, так уже вийшло. Лицарі усі були зайняті. І до того ж, я єдиний знав, з балад зрозуміло, де вас шукати». Він поспіхом видобув із мішечка на поясі золотий перстень із печаткою, яка зблиснула гранями у жовтому спалаху вогнища. Дженні побачила на печатці зображення короля у короні, який сидів під дванадцятьма зірками. Джон деякий час дивився на перстень, а потім схилив голову і шанобливо поцілував. Дженні спостерігала за ним мовчки. «Король був королем?» – думала бана доки не вивів військи з півночі, залишивши ці землі без закону на поталу варварам. Але Джон і досі вважає себе його підданим. Вона ніколи не могла зрозуміти ані вірності Джона королю, за чиї закони він бився усе життя, ані Кардинової гіркоти і почуття, що королі їх зрадили. Король для неї був завжди правителем чужої країни. Вона ж сама мешканкою зимокраю, Уінтерленда, як їх називали чужі. Перстень знову зблиснув, коли Гарет поклав його на стіл, ніби на підтвердження своїх слів. «Він дав мені його, коли надсилав до вас», – сказав він. Усі королівські лицарі поскакали проти дракона, і жоден із них не повернувся живим. Ніхто у нашій державі ще не вбивав дракона. Ніхто навіть не знає, як його атакувати. Мені здавалося, що тут я міг би стати у наході. «Я не лицар, я не воїн», – голос його здригнувся, втративши урочистість. Я знаю, що не підходжу для військової справи, але я вивчив усі балади, всі їх варіанти, і жодна із них не давала відповідь на головне. Як вбити дракона? Нам був потрібен драконоборець. Драконяча згуба. Той, хто знає, як це робити, ми все королівство. «Потребуємо вашої допомоги!» «А ми? Ми хіба вашої не потребуємо?» М'який голос Джона Аверсіна набув раптом твердості кременю. «Зимокрай або Вінтерленд, як ви його називаєте, уже сто років потребує вашої допомоги». Відтоді якусь у землю від дикої річки залишили на поталу вовкам, бандитам, крижаним вершникам та іншим іще гіршим тварюкам, із якими ми й не знаємо, що робити. Болотні дияволи, шептуни, усе зло, що блукає нічними лісами і краде кров і душі живих. «Думає наш король про це!» Чи не запізно він про нас пригадав? Юнак здивовано і ошелешено дивився на Джона. Але, але дракон! та йдіть-ко і з ним, і з твоїм драконом. У твого короля сотні лицарів, а у моїх людей є тільки я! Світло зблиснуло на лінзах окулярів, коли Джон Аверсін притулився широкими плечима до почорнілих цеглин моря. Уламки шипів на булаві драконячого хвоста зловісно зблиснули над його головою. Гноми, наскільки я знаю, ніколи не роблять тільки один вихід зі своїх підземель. Невже лицарі короля не змогли попросити вцілілих гномів провести їх запасним шляхом і вбити тварюку і стилу, ге? А що? Явно загнаний у кут такою негероїчною практичністю пропозиції, Гарець задумався. Ну, я не думаю, щоб вони змогли так вчинити? зрештою, відповів він. Розумієте. Запасний тунель із безодніх гномів виходить у фортецю Халнат, а володар Халната Полікарп, королівський племінник, підняв заколот проти короля якраз перед самісіньким приходом дракона. І тепер цитадель Халнат в облозі. Джині, яка тихо сиділа біля каміна, почула, як голос в'онока здригнувся на цих словах. Оглянувши з коса, вона помітила, як Гарет судомно ковтнув слину. Тут якась душевна рана, припустила вона, згадка, із якою потрібно поводитися обережніше. Саме ця сукупність факторів і стала однією із причин, чому у короля не виявилося лицарів, Якби ж тільки був один дракон. На цих словах Гарет із роду Магло Шелдонів благально рушив вперед. «Усе королівство у небезпеці через чвари так само, як і через дракона. Тунелі безодні лежать у зовнішній частині злого хребта, а він відокремлює долини Белмарі від боліт у північному заході. Лорде!» Цитадель Халнат стоїть на кручі з іншого боку від головних воріт безодні. Місто і університет дещо нижче. Гноми Ільфердіна були нашими спільниками проти заколотників. Але тепер більшість із них перейшли на бік Халната. Ціле королівство розколото навпіл. Драконяча згуба, ти повинен піти, доки дракон у Ільфердині ми... «Ми не можемо охороняти від заколотників дороги і не можемо надсилати продовольство тим, хто перебуває у облозі. Королівські лицарі вбиті!» Він знову ковтнув слину, і голос його став здавленим від спогадів. Люди, які привезли тіла, розповіли, що більшість із лицарів навіть не встигли виняти мечі. «Та невже!» Гнівно скрививши свій чуттєвий рот, Аверсін дивився в бік, не на Завжди знайдеться дурень, який вважає своїм обов'язком помахати перед драконом мечем. Але ж вони не знали. Усе, що вони могли вивчити про драконів, це пісні й легенди. Про це Аверсін не сказав нічого, але судячи із його стиснутих губ, Думки були неприємні. Дивлячись у вогонь у каміні, Джені вслухалася у його мовчання, і щось, немов холодна тінь від дощової хмари, повзло до її серця. Майже проти власної волі, своїм магічним поглядом вона бачила видіння, які виникали у вогні. Вона знову була там. Вона впізнавала зимової барви небо над ущеленою. Бачила випалену отрутою дракона траву. Бачила Джона, який заумер на краю ущелени, і зазубрений сталевий пруд гарпуна, стиснутий його рукою у товстій бойовій рукавичці. Бачила сокиру, яка виблискувала у нього на поясі. Щось... Марехтіло внизу у ущелині, живий візерунок із бурштинових лез. Але значно яснішим і гострішим від її видіння був страх, який пронизав її, коли вона побачила той стрибок Джона вниз на тіло дракона. В той час вони були коханцями менше року. І саме тоді, біля тієї ущелини, Дженні вперше відчула усю крихкість людської плоті і кісток проти вогню і стелі дракона. Вона заплющила очі, а коли розплющила їх, картини уже пішли в небуття із полум'я каміна. Дженні щільно стисла губи, змушуючи себе слухати і не втручатися, знаючи, що все, що б тут не відбулося, не могло бути її справою. Вона не змогла б заборонити йому. Ні тоді, ні тепер. Точнісінько так само, як і він, не зміг би змусити її Облишити її будинок біля мерзлого водоспаду, покінчити з магією і назавжди переселитися сюди, у Алінголд, аби готувати йому їжу, ростити дітей і бути дружиною. Просто жінкою. Джон тим часом неквапливо говорив. «Розкажи мені про цього дракона». Гарете із роду Магло -Шелдоню. «Отже, ти підеш?» У голосі юнака пролунала така жалібна пристрасть, що Дженні захотілося встати і дати йому потиличника. «Отже, я хочу почути про нього». Драконяча згуба обійшов стіл і опустився в одне із різьблених крісел – підштовхнувши інше в бік Гарета. «Отже, коли він напав?» «Він напав вночі, два тижні тому. За два дні після нападу я винайняв корабель у гавані Клайкіта. Він чекає зараз на нас у Елтсбаучі». «Сумніваюся». Джон почухав свій довгий ніс вказівним пальцем. «Якщо це дійсно обізнані мореплавці...» Вони вирушили у найближчий порт іще позавчора. Насуваються шторми, а у Елтсбаучі укриття немає. Але вони сказали, що будуть чекати, запротестував Гарет. Я, я їм заплатив. Потопельникам золото ні до чого, спокійно зауважив Джон. Гарет обм'як у кріслі від думки про таку зраду. «Вони... вони не могли піти!» Джон мовчки роздивлявся власні руки. Не підводячи очей від вогню, Дженні промовила. «Їх там немає, Гарета. Я бачила море. Воно усе чорне від штормів. Я бачила стару гавань Алсбауча. Сіра річка біжить там крізь зламані будинки». Рибалки відганяють свої човни із родинами до руїн Старого Пірсу. Там немає жодного корабля, Гаррете. Але як же? Він перелякано озирався то на неї, то на нього. Ти, ти, мабуть, помиляєшся, врешті сказав він Дженні. Тоді повернувся до Джона. Але ж це катастрофа. Якщо ми вирушимо сушаю, це займе... Декілька тижнів. «Ми?» – м'яко запитав Джон, і Гарет почервонів. Замить Джон продовжив. Гаразд. Наскільки великий цей твій дракон?» Гарет знову судомно ковтнув і видихнув. «Величезний!» «Наскільки величезний!» Гарет завагався, як і більшість звичайних людей – Окомір він мав недосконалий. Ну, мабуть, сотня футів завдовжки. Кажуть, що тінь його крил покривала цілком долину Ільфардіна. А хто ж це каже? Поцікавився Джон, недбало закидаючи ноги на різьблений підлокітник, який зображав морського лева. Я гадав, він напав вночі. Ну, а ти, хто міг його бачити доволі близько вдень, він зжер. «А, ну...» Гарретт, схоже, борсався у вирі пліток, отриманих із третіх рук, не знаючи, що відповісти. «Гарест, на землі його бачили?» – запитав Джон. Гарретт почервонів і заперечно похитав головою. «Важко судити про розміри, коли тварюка у повітрі», – повчальним тоном зауважив Джон, поправляючи свої окуляри. Дракон, якого я зарубав, також виглядав величезним, коли спускався на селище Великого Тобі. А виявився в результаті 27 футів від зьоба і до хвоста. І знову швидка посмішка осяяла його зазвичай холодне обличчя. Доводиться бути натуралістом. Перше, що ми зробили, Джен і я, коли я зміг зіп'ятися на ноги, це склали разом те, що від нього залишилося, і виміряли. «А, тобто він міг бути і більшим, так?» – із якоюсь дивною надією запитав його Гарет. «Хм, начебто, – подумала із усмішкою Дженні, – 27-футовий дракон для нього це щось цілком пересічне». Я чому запитую, тому що, наскільки я пам'ятаю, у Грінгайтовому варіанті балади про кітара драконячу згубу та змія лісів Імпертенга. Там йдеться про те, що змій був 60 футів завдовжки, а крилами міг накрити батальйон. А скажи, ну, у тій легенді чи баладі розповідається, хто його виміряв? Ну, мабуть. А так... Дійсно, тепер я сам розумію. У Грінгайта йдеться, що Селіктар поранив змія, і той впав у річку Вайлдспе. А в пізнішій версії, у Белмарі, сказано, що дракон упав в море. Так, дійсно, його ніхто не міряв. Отже, дракон завдовжки у 60 футів – це чиясь міра того, наскільки великим був Селкітар, драконяча згуба. Джон відкинувся у кріслі, і його руки неуважно погладжували різьблення, яке змішало воєдине усіх тварюк-бастіарію, витворивши щось неймовірне. Зношена позолота, яка ховалася у щілинах різьблення, тьмяно мерехтіла у блідо-солом'яному світлі, яке падало із вікна. «Так, Гарете. «Двадцять сім футів» звучить значно скромніше, але тільки до тієї миті, доки він не плюне у тебе вогнем. До речі, знаєш, їх плоть розпадається майже відразу, щойно вони помирають. Так ніби власний внутрішній вогонь їх пожирає. «Що? Плюне вогнем?» Гарет насупився. У баладах розповідається, що дракон його видихає». Лорд Аверсін похитав головою. «Та ні, плюється. Це рідкий вогонь, але він підпалює усе, до чого доторкнеться. Тут розумієш вся хитрість у тому, аби стояти до дракона якомога ближче. Тоді він побоїться опекти себе». Ну і водночас треба намагатися, аби тебе не порізало його шипами та лускою, а він усе те навмисне розчепірює на боках, немов плавці у риби. Я я не знав, видихнув Гарет, і вперше здивування прозвучало у його голосі. Заздалегідь, друже, одні боги знають. І я теж про це не знав доки не стрибнув на дракона у щелені. Про це не написано у жодній книзі, ні у Дотіса, ні у Кліві. Хіба що бабусині перекази згадують інколи про драконів, або про зміїв, або про гадів, як вони їх часом називають. Але від тих бабусиних казачок мало толку. Щоправда, дещо там було. Але як це зрозуміти? Ось, наприклад, шпорою півень, гривою кінь, головою змія, а зветься дракон. Або от, наприклад, у Поліборуса в Аналектах сказано, що деякі темні селяни вірять, що коли вони посіють навколо будинку таке собі зілля, повзучу погані з трупчастими квітками, то жоден дракон до їх дому не наблизиться. Нам доводилося використовувати і такі шматочки мудрості. Джен зварила зілля із цього насіння, аби змастити гарпуни. Адже уже тоді було зрозуміло, меч – це іграшка, броню дракона він не проб'є. І уяви собі, та отрута дійсно зробила тварю кумлявою. Але я… Я тоді не знав і половини того, що мені хотілося б знати. Так, це Дженні додалася нарешті до розмови і відвела погляд від вогняних пульсуючих рун у вогнищі. Ми не знаємо, звідки вони приходять. Не знаємо, звідки вони беруться. Не знаємо, чому, на відміну від усіх тварин, які живуть на землі, Дракони мають шість кінцівок замість чотирьох. «Наші знання у ривчасті», – промовив Джон. «Ось, наприклад, личинка із м'яса, довгоносик із рису, а дракони – зірок у небесній висі». «Це із Теренса про привидів» або «Вічне прислів'я Каердіна». Полюбиш дракона, загубиш дракона. А ще, знаєш, базікають, ніби не можна дивитися драконові у очі. Я тобі скажу, Гаре, я намагався цього не розуміти. Ми не знаємо навіть таких простих речей, чому, наприклад, магія та ілюзії на драконів не діють. Чому Джен не змогла викликати образ дракона у своєму магічному кристалі, або застосувати проти нього приховувальні закляття. Ми не знаємо про них нічого. «Нічого», – сказала Дженні м'яко, – «нічого, окрім того, що вони помирали, вбиті настільки ж неосвідченими людьми, як і ми». Джон, мабуть, почув дивний сум у її голосі. Дженні відчула його погляд на собі. Неспокійний погляд, і не знаючи, що відповісти, вона знову відвела очі на вогонь. Помовчавши якусь хвилину, Джон зітхнув і промовив, звертаючись до Гарета. «Знання втрачаються, втрачаються, як сторінки Лукиардівського дарувальника вогню». «Ми не можемо тепер збудувати хвилелам через гавань Елсбауча, а попередні люди це могли зробити. Знання втрачаються, і їх, на жаль, не можна відновити». Джон підвівся і почав ходити кабінетом. М'яке холодне світло з-за вікон зблискувало на його металевих латках куртки та на мідному руків'ї кинджала. «Ми живемо у світі, який розпадається, гарете. Речі вислизають від нас кожного дня. Навіть ти, навіть ти, з півдня Ізбела, навіть ти втрачаєш королівство. По шматочку, по крихті. Ми теж втрачаємо зимокрай, або, як ви кажете, «Вінтерленд». Заколотники, які прагнуть відділитися, тягнуть на захід. Крижані вершники наступають із півночі. Стара мудрість витікає як борошно із прорваного мішка. А ми не маємо ані часу, ані бажання, аби зашити той мішок. Ми тільки втрачаємо. Знаєш, Гаре, я б ніколи не вбив дракона. Адже ми нічого про них не знаємо, окрім того, що він був прекрасний. Можливо, це було найпрекрасніше створіння на цьому світі. Кожен відтінок немов стигле ячмінне зерно у годину світанку. Але... але ти мусиш битися. Ти повинен вбити нашого!» Агонія лунала у голосі Гарета. «Хм...» Битися із ним і вбити його це різні речі. Джон відвернувся від вікна і схилив до плеча голову, дивлячись на неспокійне обличчя юнака. Битися із ним і вбити його це різні речі, повторив він. А я ще не обіцяв навіть першого, не кажучи уже про друге. Але ти мусиш, ти «Повинен!» Слабкий шепіт Гарета був переповнений відчаєм. «Ти... ти наша єдина надія!» «Я?» – здивувався лорд драконяча згуба. Ха. «Я, Гарете, єдина надія тутешніх селян пережити цю зиму, незважаючи на розбійників та вовків. І саме тому, що я їх єдина надія... Я і пішов битися із драконом. Я вбив його, вбив брудно, по підлому, розрубав на шматки сокирою. Саме тому, що я, єдина їхня надія, я й взагалі бився із ним, ризикуючи власним життям. Але я тільки людина, Гарете. Ні. Юнак стояв на смерть на своєму. Ти драконяча згуба. «Ти єдиний живий драконоборець!» Він шарпко підвівся з крісла. Якась внутрішня боротьба відбилася у його тонких рисах. Дихання прискорилося, немов він примушував себе на щось зважитися. «Король...» Він зібрав зусилля. «Король наказав пообіцяти все, що я зможу, аби закликати тебе на південь. Якщо ти погодишся? Він ледь впорався із тремтінням у голосі, але продовжив. Якщо ти поїдеш на південь, ми надішлемо війська для захисту північних земель проти крижаних вершників. Ми ми надішлемо книги і учених. Я я присягаюся в цьому. Він взяв королівську печатку, підняв її тремтячою рукою. Іменем Короля Бела, я присягаю у цьому. Відблиск холодного світла із вікна сяйнув на королівському перстні. Але Дженні, спостерігаючи за зблідлим обличчям юнака, поки він говорив, дуже добре бачила, що Гаред під час тієї промови намагався не дивитися Джону у очі. Вночі дощ посилився. Вітер ж його хвилями об стіни Холда. Тітка-версіна Джин принесла холодну вечерю – сир, м'ясо та пиво, яке Гаррет пригубив із виглядом людини, що виконує обов'язок. Джин, яка сиділа, схрестивши ноги біля вогнища, Розчохлила свою арфу і тепер підкручувала кілки, в той час як чоловіки розмовляли про дороги, які ведуть на південь, і про вбивство золотого дракона Віра. І ще одне було не так, як у піснях, говорив Гарет, розташувавши свої худілікти серед розкиданих по столу нотаток Джона. У піснях всі дракони були світлих та радісних тонів, а цей – чорний, мертвотно-чорний увесь, крім очей. Розповідають, що вони у нього як… як срібні лампи. «Чорний?» – неголосно повторив Джон і озирнувся на Дженні. «У тебе ж є старий список, чи не так, Люба?» Вона кивнула, перервавши свої маніпуляції із килками арфи. «Так, Каердін змусив мене запам'ятати безліч старих списків», – пояснила вона Гарету. «Деякі він мені розтлумачував, але цей – жодного разу. Можливо, він і сам не знав, як це розуміти. Просто імена, і кольори». А далі вона заплющила очі і повторила список. Голос її під час цього почав лунати, як старече бурмотіння, мимоволі наслідуючи старого Каердіна. Телтевір – геліотроповий, Сентуівір – блакитний із золотом на суглобах, Астерит – блідожовтий, Моркелеб – Єдиний, чорний як ніч. Цей список, чи то перелік, має продовження. Там іще десь дюжина імен, якщо це, звісно, імена. Вона знизала плечима та сплела пальці на різьбленій спинці арфи. Хоча Джон розповідає, що старий дракон, який з'явився на береги озера Вевір, і дійсно був блакитним, як вода, із золотим візерунком на хребті та суглобах. Він легко міг лежати під поверхнею озера і красти овець з берега. «Так!» – Гарет мало не вистрибнув із крісла, дізнавшись із захопленням про знайому історію. «Так!» – і змій Вивіра був вбитий антарою войовницею та її братом Дартісом-драконячою згубою в останні роки царювання Івеса Благословенного, який був, він зніяковів і знову сів. Ну, загалом це усім відома історія. Підсумував він, почервонівши, і додав. Відома. Дженні сховала посмішку. До списків додано також ноти для арфи, точніше не ноти, а мелодія. Каердін мені насвистував її доти, доки я не вивчила її на пам'ять. Вона притулила арфу до плеча. Маленький інструмент, який належав колись Каердіну, хоча старий сам ніколи на ньому не грав. Почорніла від часу дерево, здавалося, немало прикрас, але коли світло із вогнища падало на нього, проступали зрідка кола землі та води, прокреслені тьмяною позолотою. Вона старанно видобула дивну ніжну низку звуків. Часом дві-три ноти, часом акорд, який дисонував стригучі повітря. Звуки були різної протяжності, примарні і напівзнайомі, як спогади раннього дитинства. Граючи ту мелодію, Дженні повторювала уже озвучені імена. Пелтавір – геліотроповий, Сентуівір – блакитний із золотом на суглобах. Намарні уривки колишніх знань. Накштал тих, які пошкодили розум цього юнака, дивного гостя із півдня. Яким же дивом вціліли вони тут, у холодних снігах зимокраю? Нути і слова давно уже втратили сенс як рядок із забутої балади або декілька аркушів із трагедії прогнаного Бога якими тепер затикають шпарини від вітру в коморах. Думала вона, а відлуння пісні, яка більше ніколи не прозвучить знову, линуло із-під її вправних пальців. Руки Джені блукали струнами навмання, немов її думки. Вона награвала різне мелодії бродячих музик, уривки джих, танців, повільних і немов сповнених неясного смутку від думку про пітьму, яка чекає на всіх у майбутньому. Від них вона перейшла до стародавніх мелодій із їх глибокими і сильними каденціями. Горе, яке виймало серце із тіла, або ж радість, що кликала душу, Немов віддалене мерехтіння знамен зоряного пилу у літню ніч. Потім Джон витяг із ніші у чорній цеглі вогнища бляшану сопілочку, якими діти грають на вулицях. Її тоненький голосок приєднався до похмурої краси звуків арфи. Музика відповідала музиці, витісняючи на якийсь час дивну суміш страху і смутку із серця Дженні. Щоб там не трапилося надалі, але сьогодення належало їм. Дженні відкинула волосся і спіймала світле мерехтіння очей Аверсіна крізь товсті скельця окулярів. Свистулька виманювала арфу із глибин печалі у танцюючій мелодії ритмів сінокосу. Тим часом загустав вечір, і мешканці Алінхолда почали збиратися у великій вітальні. Вони займали свої місця. Хтось всідався на підлозі, хтось у глибоких амбразурах вікон. Були тут. Тітка Аверсіна Джейн та кузина Ділі, а також інші численні родички Джона, які жили у Холді. Були їх сини, Ям та Адрік. Був товстий коваль Мафл. І кожен із присутніх був частиною життя зимокраю. Такого непомітного, але... Такого складного і вигадливого, як візерунки на їх пледах. Герет сидів серед них усіх, немов південний яскравий папуга у товаристві граків. Він розгублено роззирався навколо. Судячи із жалібного виразу в очах юнака, він і уявлення не мав, що його славний. Баладний пошук закінчиться у такому брудному та нікчемному місці. Раз по раз погляд Гарета повертався до Джона, і Джені ясно бачила, що у ньому відчувається не лише занепокоєння, але й нервовий страх. Гнітюче почуття провини за якийсь скоєний ним вчинок. Або, можливо, іще не скоєний. Той, який йому іще доведеться зробити. Але доведеться зробити той вчинок обов'язково. Отже, ти йдеш, Тихо запитала його Джені. Це було уже пізно вночі, коли вони лежали у своєму теплому ліжку, вкриті ведмежими шкурами. Її чорне волосся було розкидане по його грудях та руках. Якщо я вб'ю дракона на прохання короля, він змушений буде до мене дослухатися, розважливо промовив Джон. Раз я відгукнувся на його поклик, отже, я його підданий. А оскільки я його підданий, отже, він зобов'язаний буде надати нам підтримку військами. Якщо ж я не є його підданим? Він забарився і задумався, явно не бажаючи вимовляти слова, які пролунали б як зречення від законів королівства, за які він так довго боровся. Джон зітхнув і не став продовжувати свою думку. Який час тишу порушувала лише стогін вітру, у зруйнованому вінці вежі та дріб дощу по її стінах. Тиша тривала довго. Але навіть якби Дженні не вміла бачити у темряві як кішка, вона все одно б відчула, що Джон не спить. Його м'язи були напружені. Хто, хто, а він чудово розумів, наскільки тонкою була межа між життям і смертю, коли він бився із золотим драконом віра. Рука Дженні відчувала грубі тверді краї шраму на його спині. «Джен», – сказав він нарешті, – «мій батько розповідав мені, що коли прийшли вперше крижані вершники, дід зміг підняти чотири-п'ять сотень на ополчення». Вони витримали важкий бій на краю океану, а ще здійснили марш, аби розбити укріплення розбійницьких королів на західних дорогах. А коли ці мерзотники осідлали Східний тракт, ти пригадуєш, скількох нам вдалося підняти? Менше сотні джен, і двадцять чоловік із них ми втратили там, у сутичці. Він повернув голову. Відблески ледь же вріючого вугілля у каміні освітили його силует та сплутане довге волосся. «Джем! Так не може довго тривати. Ти сама знаєш, не може. Ми весь час стаємо слабшими. Землі, на яких закони ще владний, зіщулюються». Щоразу, коли якусь ферму знищують вовки або бандити або ж крижані вершники, одним щитом на нашій стіні стає менше. Коли чергова сім'я знімається і йде на південь продавати себе у рабство, ми, ті, хто залишаються у зимокраї, стаємо слабшими. Та і самі закони слабшають так само. Хто їх знає нині? «Ти що, гадаєш, коли я прочитав, оберемо, хто мів дотіса і декілька сторінок поліборової юриспруденції, які знайшов забитими у щілини, я від цього став вченим?» «Ні, Джен, ми потребуємо королівської допомоги. Якщо ми не допоможемо одне одному впродовж цього покоління, кінець і нам, і їм». «І як ти збираєшся їм допомагати?» – запитала його Джен. «Як?» – зірвавши власне м'ясо із кісток. «Що буде із твоїми людьми, якщо дракон уб'є тебе?» Вона відчула щокою, як ворухнулося його плече. «Із таким самим успіхом мене можуть вбити вовки або бандити наступного тижня. І що?» Або я можу впасти зі старого оспрі і зламати собі шию». І коли Дженні засміялася, уявивши собі таку можливість, він додав сумним голосом. «Точно так само, як і мій батько». «Твій батько не вигадав нічого кращого, аніж залазити на коня п'яним», – сказала вона. «Цікаво». «А що б він зробив із нашим юним любителем балад?» Джун засміявся у темряві. «Ха! Він з'їв би його на сніданок!» Сімнадцять років, десять із яких були пов'язані із Дженні, примирили його остаточно із людиною, яку він ненавидів із дитинства. Він пригорнув Дженні ближче, і поцілував її волосся. «Я повинен це зробити, Джен. Багато часу це не забере». Особливо лютий удар вітру струсонув стародавню вежу. Дженні вкрила свої голі плечі клаптиковою ковдрою. «Багато часу це не забере. Можливо, місяць», – подумала вона. Можливо, трохи більше. Це дало б їй шанс знову зайнятися занедбаною медитацією, відновити навчання, яким вона надто часто останнім часом нехтувала, аби бувати частіше у Холді разом із ними синами. «Щоб бути магом, потрібно бути магом», – казав їй Каердін. «Єдиний ключ до магії – це сама магія!» Вона знала, що так і не досягла його рівня. Навіть тодішнього, коли він уже був вісімдесятирічним стариханем. А сама вона – жалюгідною, негарною, худорлявою чотирнадцятирічною дівчинкою. Часом вона дивувалася, чому так відбулося. Чи тому, що Кердін був уже старий, взявши її за останню свою ученицю, чи тому, що вона сама ні на що не годилася? Чому вона не змогла досягти навіть його рівня? Доволі часто, так само, як і нині, лежачи вночі без сну і дослухаючись до поривів вітру, вона інколи дозволяла собі зізнатися. Все, що вона віддавала Джону і синам, які зараз сплять, згорнувшись калачиками, вона забирала у своєї чаклунської сили. Їй так і не вдалося розділити свій час між магією і коханням. Через декілька років їй буде сорок. Десять років розтратила вона, розкидаючи дні широко, як селянин, що розкидає насіння у літню спеку, замість того аби примножувати і накопичувати свою магічну силу. Вона поклала голову на плече Джона, і рука, яка її обійняла, була теплою. А якби вона втратила усе це. Це тепло, цю довіру, своїх синів. Якби вона втратила усе це, чи досягла б вона тоді рівня старого Каердіна? Інколи їй здавалося, що досягла б. За час відсутності Джона їй треба надолужити згаяне, зайнятися як слід навчанням, не відволікаючись. Сніги будуть уже глибокими, коли Джон повернеться. Якщо він повернеться, Тінь дракона віра, здавалося, знову накрила її, заступивши небо. Немов яструб, вона кинулася на околицю великого тобі. Її серце болісно стислося від згадки про те як Джон тоді кинувся вперед під цю тінь, аби добігти першому до заціпенілої віджаху дітвори. Вона ніби знову відчула металевий сморід рідкого вогню. Здавалося, він знову обпікає її Ністрі. Верезк дітей луною відгукувався у вухах. «Він був двадцять сім футів». А це значить, що від плеча дракона і до землі була така ж висота, як від плеча дорослого чоловіка, і стільки ж із чвертю – від землі до його крижів. І це всього лише двадцять сім футів. А тут їй ще й пригадався ухильний погляд Гарата, коли він промовляв свої слова. Після тривалого мовчання вона промовила. «Джоне, що, Люба? Коли ти вирушиш на південь, я... Я хочу піти з тобою». Вона відчула, як затверділи його м'язи. Минула майже хвилина, перша, ніж він відповів їй, і вона почула у його голосі боротьбу між тим, чого йому хотілося б, і тим, що він вважав доцільним. «Ти ж сама, – кажеш, Люба, – зима буде суворою. Гадаю, одному із нас варто було б залишитися». Джон мав рацію, і вона це знала. Навіть шерсть у котів була особливо густою цієї осені. Місяць тому вона із занепокоєнням спостерігала, як птахи поспіхом і нечувано рано почали готуватися до перельоту. Усе довкола відчувало голод і сніг із дощем, а як наслідок вторгнення варварів через скутий льодом океан. І все ж таки, подумала вона, і все ж таки, Незрозуміло, чи була це просто слабкість жінки, яка не бажала розлучатися із коханим, чи тут крилося щось більш серйозне. Каердін пригадується, казав, що кохання затуманює інстинкти мага. «Я гадаю, мені треба йти з тобою». «Ти що це? Гадаєш, що я сам із драконом не впоруюся?» Його голос був просякнутий глузливим обуренням. «Так», – сказала йому Дженні, і відчула, як ребра Джона трясуться у неї під рукою від безгучного реготу. «Я не знаю, за яких обставин ти з ним зустрінешся», – сказала вона. «І ще одне». Джон тепер не сміявся. Голос його був задумливим але здивування у ньому не чулося. Отже, ти також звернула на це увагу. У Джоні було дещо таке, що люди зазвичай не помічали. Під його показним образом доброзичливого варвара із міркуваннями про тямущість свиней, бабусиними казками та руйнівними спробами зрозуміти будову годинника ховався доволі гострий розум і майже жіноча чутливість до відтінків ситуацій та відносин між людьми. Рідко траплялося таке, аби Джон помилявся у людях. «Наш герой говорив про зрадників та заколотників на півдні», – сказала Дженні. «Раз прийшов дракон, отже загинав врожай. Підскочать ціни на хліб, почнуться бунти. Гадаю, тобі буде потрібна поруч вірна людина. Я теж так думаю, м'яко відповів він. А тепер, Люба, скажи мені, чому я маю сумніватися у Гареті? Відверто кажучи, я не вірю, аби він зрадив мене, тільки через те, що я не схожий на богатиря із балад. Дженні підвелася на лікті. Чорне волосся зливою впало на її оголені груди. Ти повинен сумніватися у Гарреті, покладаючись на мої перечуття. Довіряти їм можна. Я не знаю, у чому, але у чомусь він... «Бреша, або нещирий. І, власне, саме тому мені й потрібно йти з тобою на південь». Він посміхнувся і пригорнув її до себе. «Я вірю, кохана. І відварто кажучи шкодую, що минулого разу не повірив твоїм перечуттям. Але, гадаю, цього разу ти теж маєш рацію». «Я не розумію, чому король, замість того, аби відрядити надійного воїна, довірив своє слово і свій перстень цьому юнаку, хлопчику, який, вочевидь, тільки й може, що співати пісеньки. Але якщо король заприсягся допомогти, я буду останнім дурним, якщо втрачу таку можливість». Навіть те, що ми з тобою, Джен, ні на кого більше не можемо покластися, навіть це свідчить про те, наскільки кепські у нас справи у зимокраї. І знаєш що? Окрім того, додав він із раптовим занепокоєнням у голосі. Тобі, тобі так чи інак довелося об'їхати Якесь грізне перечуття вирухнулося у грудях Дженні, і вона швидко повернула до нього голову. «Чому?» «Ну, хтось же має серед нас вміти готувати». Блискавичим котячим китком вона опинилася на ньому, намагаючись придушити подушкою. Але від сміху стриматися не змогла. Вони бо боролися, а потім... Їх боротьба перейшла у кохання. І уже згодом, коли обоє вони пливли у хвилях теплої втоми, Дженні промовила. «Ти змушуєш мене сміятися у найбільш невідповідній миті». Він поцілував її і одразу ж заснув. Але Дженні так і не змогла подолати неспокійної межі між сном і дійсністю. Вона знову опинилася там. Вона знову стояла над ущеленою. Жар обпікав її обличчя, а отрута опалювала легені. Серед отруйного диму і кіптя, який здіймався із ущелини, вона бачила, як там бованіє величезний силует, що здіймає крила, і як його задня нога намагається дістати маленьку фігурку, яка повільно, немов виснажений лісоруб змахувала бойовою сокирою. Джон рухався механічно напівзадихаючись у випарах і похитуючись від втрати крові. Маленький струмок у яру був густим і червоним від крові. Каміння було почорнілим від драконового вогню. Дракон раз по раз підводив голову, намагаючись відшукати Джона у себе на спині, і навіть тепер, перебуваючи у напівдрімоті, Дженні відчувала, як у повітрі лине дивний спів по той бік магії і життя. Дракон співав, помираючи. Спів ставав дедалі голоснішим в міру того, як вона глибше зіслизала у сон. Дженні бачила нічне небо. Бачила білий диск повного місяця, знак її магічної влади, бачила перед ним сірий шовковий сплеск перетинчастих крил. Вона прокинулася глибокої ночі, дощ гримотів по шибках холда, буркотіли невидимі струмки, які стікали із даху. Поруч спав Джон. Вона побачила у темряві те, що помітила іще цього ранку при сонячному світлі. У свої тридцять чотири роки він уже мав декілька пасем срібла у своєму скуйовдженому каштановому волосі. Потім прийшла, крадучись немов злодій, думка. Дженні квапливо відкинула її, але та доволі скоро повернулася. Це була неясна думка, яка приходить у день. Це було шепотіння, яке приходить тільки у темряві, після кошмару, після тривожного сну. «Не будь дурепою», – сказала собі Дженні. «Ти потім будеш шкодувати». Але спокуса лишалася. І, зрештою, вона не витримала. Дженні підвелася, намагаючись не розбудити Джона, загорнулася у понушену стару сорочку чоловіка і нечутно вийшла зі спальні. Потерта підлога була немов гладенький лід під її маленькими босими ногами. У робочому кабінеті Джона було іще темніше, ніж у спальні, у каміні крізь попіл ледь жеврило вугілля. Тінь Джені ковзнула, немов рука примари, подрімаючи арфі, і погасила на секунду відбите червоне світіння вздовж краєчка бляшаної свистульки, яку залишив Джон. У іншому кутку кабінета. Дженні відкинула важку портьєру і пройшла до крихітної маленької кімнатки, яка була лише трохи ширшою від вікна. Вдень тут було світло і холодно, але тепер важкі шипки були чорними, і відйомський вогонь, який вона викликала, замерехтів на дощових патьоках, які струменіли зовні. Фосфоричне сяйво відьминого вогню вихопило із темряви вузький стіл та три маленькі полиці. Тут лежали речі, які належали колись холодноокій крижаній відьмі, матері Джона Аверсіна, а також Каердіну, учителю Джені, який навчав її магії. Це були прості але дивні речі. Декілька чаш, дивної форми корінь, кілька кристалів, схожих на уламки зірок. Загортаючи щільніше у сорочку Джона, Дженні взяла звичайну глиняну чашу, дуже стару, настільки стару, що малюнок на зовнішній її поверхні давно стерся від дотиків магів. Вона зачерпнула у чашу трохи води із кам'яного глека в кутку і, поставивши на стіл, підсунула собі високий із тонкими ніжками стілець. Який час вона просто сиділа, вдивляючись у воду. Відображення блідого відминого вогню витанцьовувало на чорній поверхні. Дженні почала сповільнювати дихання. Почала чути усі звуки, від ревіння поривів вітру, які ж бурляли дощ на стіни замку, до останньої краплини, яка падала вниз з карниза. Потерта стільниця нагадувала холодне скло під кінчиками її пальців. Деякий час... Джені вивчала маленькі патьоки глянцю на внутрішній поверхні чаші. Потім почалося глибше проникнення, вдивляння у відтінки кожної краплини. Їй уже здавалося, що вона не сидить за столом, а рухається, падає вниз у чорноту. І вода була як чорнило, непрозора. І нерухома. Сірий магічний туман крутився перед нею у безодні. Потім магічний вітер розшарпав його, і вона побачила величезну простору, проколоту окремими язичками свічок, площу. Ні, це була не площа. Над нею нависало кам'яне склепіння. Все було чорним і матовим. Навколо площі зводився ліс. Але це був не ліс із дерев. Це був ліс із кам'яних колон. Одні з них були тонкіші від шовкової нитки, а інші колони – товстіші за найдревніші дуби у зимокраї. І серед них похитувалися тіні танцюристів. Хоча картина, яку бачила Джені, була безгучною, вона відчувала ритм, у якому вони рухалися. Вона уже бачила, що це були гноми. Вони вигиналися, чи то у захопленні, чи то від болю. Їхні довжелезні руки креслили підлогу. Гноми кружляли, кружляли навколо безформного кам'яного вівтаря. Вони кружляли у зловісному і незрозумілому для людини танці. Раптом марення змінилося. Дженні побачила обвуглені руїни під темною вкритою лісом горою. Небо вигиналося над ними очищене вітром. Світло місяця, яке падало вниз, Торкалося своїми білими пальцями зламаної бруківки на порожній площі під схилом пагорба. І там стояла Джені. Щось спалахнуло у м'якій тіні гори. І Джені побачила його дракона. Тьмяне світло зірок та місяця виблискувало, немов на металі на його боках та на його крилах. Музика, здавалося, пливла крізь ніч, і раптом серце Дженні обірвалося, тому що вона усвідомила цю тиху, небезпечну, грандіозну красу. Вона раптом зрозуміла, що це музика магії дракона і музика його польоту. І знову видіння змінилося. Місце було те ж саме, але час був інший. За декілька годин до світанку. Джон лежав біля багаття. Темна кров сочилася крізь пробиту кігтями дракона броню. Його обличчя здувалося від опіків і було вкрите маскою крові та бруду. Він був один, а вогонь біля нього помирав. Вони помирали разом. Світло зблиснуло на понівечених кільцях його порваної кольчуги. Вогонь біля нього помер, і зоряне світло відбилося від калюжі крові, накресливши знайомий профіль її чоловіка, на тлітті її калюжі. І знову зміна. Вона знову опинилася під землею, у тій склепінчастій залі біля кам'яного вівтаря. Цього разу підземелля було порожнім, але немовчазним. Його мовчанка була сповнена невиразним бурмотінням, так, ніби той кам'яний вівтар шепотів сам до себе. А далі все зникло. Залишилися тільки тріщини на дні чаші та масниста поверхня води. Її відьомський вогонь давно уже згас, голова розколювалася від болю. Таке траплялося завжди, коли Джені перенапружувала свої магічні сили. Холод пробирав її до кісток, а ще. Вона була надто стомлена, аби підвестися зі стільця. Дженні сиділа і дивилася перед собою у темряву, слухаючи рівний перестук дощу. Дивилася, слухала і гірко шкодувала про те, що зробила. «Це ще нічого не значить», – говорила вона собі. Адже усі магічні передбачення певною мірою брехливі. А вода, у якій я бачила це передбачення, найзапекліша з усіх брехух. Немає жодної причини вірити тому, що я побачила. Усі передбачення певною мірою брехливі. Так вона повторювала собі знову і знову але переконати себе не змогла. І зрештою у розпачі та безсиллі Дженні Уейнест, відьма мерзлого водоспаду, закрила обличчя руками і заплакала. Кінець розділу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 У наступній частині Не спинятиш цю розповідь Посередині